Якова такі розклади обламали, він пішов у схизму і єресь. Священними печатками та пентаграмами запечатав усі думи про музику, помер і став ходити мертвим, з пентаграмою на голові. Він облишив писання, він почав шукати. Він став уразливим, як ніколи. Свої досліди він називав за беконом латиною «Експеримента Люцифера» – досвіди світлоносні. Загорнувшись у плащ, він перетнув кордон і видихнув у своїй комірчині, у батьковій хаті, у саду піді Львовом.